Imnul 50 Despre vederea lui Dumnezeu și a lucrurilor dumnezeiești, despre lucrarea minunată a Sfântului Duh, despre proprietățile persoanelor treimii celei de o ființă, despre faptul că cel ce n-a ajuns să intre în împărăția cerurilor nu se va folosi cu nimic, chiar de va fi în afara chinurilor iadului. Ce este ceea ce s-a lucrat în mine de către tine, o Dumnezeule, cauza și îngrijitorul tuturor? Ce voi spune? Ce voi înțelege? Căci mare este taina văzută de mine, dar e tuturor necunoscută și nevăzută. Spune-mi, care este aceasta?" Îți voi spune cu adevărat Sunt ținuți și amestecat Mântuitorule Nenorocitul de mine În întuneric și umbră În cele sensibile și în simțiri În creația materială În sânge și trup Iar aflându-mă în acestea În chip nenorocit și păcătos Mă stăpânește spaima Când vreau să vorbesc despre cauza mea O văd cu mintea Dar unde? Sau cum e, nu știu, căci cum este, îmi este cu totul de netălcuit, iar unde, mi se pare în același timp un lucru cunoscut și necunoscut. Mi se pare un lucru cunoscut pentru că se vede în mine și aceeași se arată iarăși departe, dar totdeauna necunoscut, ca una ce mă duce cu ea într-un loc care nu e nicăieri și nici de cum și îmi produce uitarea celor sensibile și mă scoate gol din toate cele materiale și văzute, ba, chiar și din trup. Deci, ce este aceea ce lucrează în mine aceasta, pe care am spus că o văd? Nu pot spune. Totuși, ascultă și vei înțelege acest lucru, Tuturor le rămâne cu totul de neapucat, dar este și prins de cei vrednici și li se împărtășește lor. Li se comunică acestora, se unește cu ei în chip necuprins și e unit cu cei curați în mod neconfundat și amestecat întreit într-o amestecare neconfundată cu cei ce viețuiesc întregi în chip nepătat. Acesta luminează în mine ca un sfejnic mai bine zis Întâi se arată în ceruri, dar se vede nemăsurat mai presus de ceruri, însă în mod neclar și închip nevăzut, dar când îl caut cu o steneală și cer cu stăruință să-mi strălucească, sau mi se arată mai limpede acolo sus și mă desparte de lucrurile de jos și mă întărește în chip negrăit cu strălucirea lui, sau se arată deodată întreg în lăuntul meu, ca o lumină rotundă, senină și dumnezeiască, iar forma fără chip, într-o formă fără formă, făcându-se văzută și grăind către mine acestea, pentru ce mă circumscri în ceruri și mă cauți acolo, socotind că locuiesc acolo, pentru ce curgeți că sunt pe pământ, clar socotim că sunt cu toți și legiuiești să fiu pretutindeni. Spusa că sunt pretutindeni mi-atribuie mărime, dimensiune, Căci cunoaște că firea mea e mai presus de mărime. Spusa că sunt pe pământ, îmi atribuie o circumscriere, Dar eu sunt în mod sigur necircumscris. Și spunând tu că sunt împreună cu toți, Îți faci arătată tuturor neștiința ta, căci, ai auzit că sunt eu însumi întreg prin ființă, cu sfinții, în simțire și contemplare, dar și prin împărtășire, împreună cu Tatăl meu și cu Duhul Dumnezeesc și că mă odihnesc în chip vădit în ei. Dacă deci spui că noi suntem cu fiecare luat în parte, îi vei face pe cei mulți despărțiți în mulți, vei spune că suntem ca într-unul, cum va fi și fiecare acest unul, mai bine zis, cum acest unul e și sus și jos, și cum va fi același cu toți? Cel ce umple totul, cum va locui în unul luat aparte, sau cel ce e în unul luat aparte, cum va umple totul? Auzi tainele de neexprimat, minunate și cu totul străine ale lui Dumnezeu? cel de neexprimat. Dumnezeu este cu adevărat, este singur. Aceasta o mărturisim toți binecredincioșii, dar nu e absolut nimic din cele ce le știm, însă nu e nici din cele ce le știu îngerii și în acest sens spun că Dumnezeu nu e nimic, nimic din toate, că Cel ce e Creatorul tuturor, ci e mai presus de toate, că cine ar putea spune ce este Dumnezeu pentru a putea spune și că este aceasta sau aceea? Nu știu deloc cum, în ce fel, de ce mărime este, dar eu care nu pe Dumnezeu cum este după formă, chip, mărime, frumusețe, cum voi putea explica lucrurile lui, lucrările lui, cum fiind nevăzut de toți se vede cum este împreună cu toată firea creată? cum locuiește în toți sfinții, cum umple și nu e umplut nicăieri, aceasta nu le va putea spune deloc nimeni. Dar o, oh, cel pe care nimeni dintre oameni nu te-a văzut vreodată, o oh, împărate al tuturor, singurul a tot milostiv. Îți mulțumesc din toată inima mea că nu mai trecut cu vederea zăcând în întunericul de jos. Și mai atins cu mâna ta dumnezeiască, pe care văzând-o eu m-am ridicat îndată bucurându-mă, ce a strălucit mai luminos ca soarele, m-am grăbit să oprind pe aceasta nevrednicul de mine, și ea a dispărut îndată din ochii mei, și iarăși m-am aflat întreg în întuneric, am căzut atunci la pământ gelindu-mă și plângând, rostogolindu mă și suspinând cu durere, Dorind să-ți văd iarăși ca mână, Ai întins-o, Mi s-a arătat mai clar Și învăluind-o, am sărutat-o. O, mare milă a bunătății, Ziditorul mi-a dat iar Să-i sărut mâna, Care susține cu putere toate, Dar iarăși a retras-o ziditorul, Încercând de sigur râvna mea, Dacă o doresc pe ea, și pe dăruitorul ei Dacă disprețuiesc toate Și o aleg mai bine pe ea Și rămân la iubirea ei Iar eu am lăsat îndată lumea Și cele ale lumii Am închis totodată toate simțurile mele Ochii, urechile, nasul, gura și buzele Am murit pentru toate rudenile Și pentru toți prietenii da, am murit cu adevărat prin voință și n-am căutat decât mâna lui Dumnezeu, iar el, văzându-mă, făcând așa, mi-a atins pe ascuns mâna, m-a prins și m-a condus prin mijlocul întunericului în care mă aflam. Simțind eu aceasta, i-am urmat cu bucurie. Alergam cu putere noaptea și ziua. Pășeam viguros cu mare râvnă, Dar pășind, iarăși m-am aflat nemişcat. Însă totodată înaintam și mai mult spre cele dinainte. O, ce taine! O, ce lupte! O, ce cununi! Alergând așa în mijlocul stadionului, Mă atrăgea în chip negrăit, Mâna Sfântului meu, părinte, ce se ruga pentru mine, și s-a atins de capul meu nevrednic, și mi-a dat cu una biruinței mele, sau mai bine zis, ea însăși mi s-a făcut cu și văzându-o pe aceasta am avut o negrăită veselie, o negrăită bucurie, o negrăită plăcere. Cum? Căci cum n-ar fi fost așa? Biruind lumea întreagă și rușinând pe stăpânitorul lumii, am primit din mâna lui Dumnezeu o cunună dumnezeiască, mai bine zis, o minune în loc de cunună, însă-și mâna stăpânului tuturor, care se vede strălucindu-mi în chip nematerial, necetat și fără înserare. Ea mi se întindea ca un sân și mi se... Îmbia cu belșugare, Ca unui fiu al lui Dumnezeu Spre amăl a lăpta cu laptele nestricăciunii. U, ce dulceață, ce plăcere De nedescris Ea mi s-a făcut și paharul Băuturii dumnezești Și al undei nemuritoare Împărtășindu-mă din el M-am umplut de desfărtarea cerească Cu care singuri îngerii Se desfată și sunt păstrați nestricăcioși, Luminile de-al doilea prin împărtășirea cea din tâi. dar nici nu ne-am născut toți ca să rămânem vii, Ce abia unul dintr-o mie sau din zece mii a cunoscut această vedere tainică. Toți ceilalți sunt copii născuți morți, necunoscând pe cel ce i-a născut, căci precum morții scufundați în apă sau chiar în foc nu sunt nimic, așa nici aceștia morți prin necredință, și infirmi din neîmplinirea poruncilor, nu știu că sunt victimele unei lucrări înfricoșătoare, ai unei credințe înșelătoare. Ei se socotesc fie ai lui Dumnezeu, dar nu cunosc pe Tatăl lor. Deci dacă tu spui că cunoști numai credința pe acesta... Și s cotești că ești numai prin ea, fiu al lui Dumnezeu, atunci și întruparea lui Dumnezeu e pentru tine numai prin credință și nu s-a făcut om prin faptă, așa și noi ne-am făcut părtași dumnezeiești și negrăitei firi, doi Petru 1 cu patru, copiii ai Tatălui, frații ai Lui Hristos, butezați în Duhul cel preasfânt, dar nu toți au cunoscut Harul sau Iluminarea, sau împărtășirea, nici nu s-au născut, nici nu s-a născut el în mod simțit, iar de s-a făcut fiul al omului cu adevărat, te face numai tăgât pe tine, fiul al lui Dumnezeu, cu lucrul. Deci dacă nu s-a făcut el trup la părere, nici noi nu ne facem duh în închipuire, ci precum s-a făcut cuvântul trup cu adevărat, așa ne transformă pe noi în chip negrăit și ne face fiei lui Dumnezeu într-adevăr, cuvântul rămânând neschimbat cu Dumnezeirea, s-a făcut om prin asumarea trupului, păstrând pe om neschimbat în trup și în suflet, m-a făcut pe mine Dumnezeu întreg, a luat trupul meu osândit și m-a îmbrăcat pe mine cu Dumnezeirea întreagă, de fapt, botezându-mă, am îmbrăcat pe Hristos nu în mod sensibil, ci în mod sigur spiritual. Și cum n-ar fi Dumnezeu prin har și prin înfiere, prin simțire, cunoștință și contemplare, vedere, cel ce l-a îmbrăcat pe Fiul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu cuvântul s-a făcut om în mod inconștient, pot socotii cu venit să devin și eu Dumnezeu în mod inconștient? Iar dacă Dumnezeu s-a făcut om întreg în mod conștient, prin faptă și la vedere, trebuie să cugetăm numai decât în mod ortodox că eu m-am făcut întreg Dumnezeu prin comuniunea cu Dumnezeu în simțire și cunoștință, nu prin ființă și prin împărtășire, căci, precum Dumnezeu s-a născut fără să se schimbe om în timp, și s-a făcut văzut de toți, așa mă naște pe mine și mă face în chip negrăit duhomicesc. Dumnezeu, dar rămas om. Și precum acela văzându-se în trup nu se cunoștea de mulțime că e Dumnezeu, așa și noi fiind văzuți de toți oameni cum eram, nu puteam fi văzuți de cei mulți, ca ceea ce am devenit prin harul Dumnezeesc, numai celor ce au ochiul sufletului curățit, ne facem văzuți în transparența noastră, pe când celor necurați nu li se face văzut nici Dumnezeu, și nu ne facem văzuți nici noi, și nu suntem crezuți că am devenit așa cum am zis. Căci sunt necredincioși cei care se bazează numai pe credința fără de fapte. Iar dacă nu sunt necredincioși, sunt cel puțin morți, precum a declarat și Dumnezeu cu Pavel. Nu fi necredincios, ci spunem și răspundem cu înțelepciune Care din cele două voiești să o alegi, o credință moartă lipsită de fapte Sau o necredință cu fapte ale credinței Îmi vii răspunde în mod sigur, care-i răsplata faptelor fără credința dreaptă și desăvârșită Dar eu la rândul meu îți voi răspunde, care-i folosul credinței fără fapte dacă deci voiești să înțelegi ceea ce am spus înainte și să devii Dumnezeu după har, nu în cuvânt, nu în aparență, nu cu închipuirea, nu numai prin credința lipsită de fapte, ci cu experiența, în realitate și prin vederea spirituală și prin cunoștința tot puternică, lucrează cele ce ți se poruncește de către Mântuitorul și pe care El Însuși le-a suportat pentru tine. Și atunci vei vedea lumina a strălucitoare, arătându-se în văzduhul cu totul înălbit al sufletului, vei vedea în nematerial și clar ființa nematerială străbătându-l cu adevărat întreg, iar prin suflet întreg trupul ființ și sufletul cel nematerial însuși în trupul întreg și va străluci și trupul tău cu sufletul tău, iar sufletul la rândul lui va străluci fulgerător cu harul strălucitor asemenea lui Dumnezeu. Iar dacă tu te lenevești în inima ta, smerenia Creatorului, pătimirile și patjocurile suferite de el și nu primești să le rabzi pe acestea, ești lăsat spiritual, dar și mai mult cu simțirea în întunericul și neadul în tău trupesc. O, ce lipsă a binelui! Care este căciunea, coruperea și ce e aceasta altceva decât moartea într-un vas nemuritor? În acesta ești închis în veci, lipsit de toate bunătățile din lumină și de lumina însăși, dar încă nu vorbesc despre faptul de a fi predat, ci de locuirea sufletului în trup, ca într-un butoi după înviere, și aici, înainte de aceasta, și de faptul de a nu privi nicăieri în afară și de a nu primi deloc vreo lumină înăuntru, ci ce a lipsit de toate bucuriile de aici și de cele viitoare, precum am spus înainte. Deci tu, care mă ascult și spui, nu voiesc să ajung în înăuntru acestei împărății nemuritoare, nici să mă bucur de bunătățile acelea, ci să fiu numai în afara pedepsei și... Să nu primesc experiența focului. Răspundem prea înțelepte și spunem: Ce folos vei avea tu care ai ajuns? cum ai spus, oare să cotești că este sau va fi o pedeapsă mai mare ca a ta? Nici de cum. Dar prin aceasta nu vei spune că atunci te vei afla și vei fi ținut prin pedeapsă singur în chinuri, iar dacă vei spune că atunci vei primi un trup spiritual. Cum va fi închis sufletul în el ca într-un butoi? Ascultă, învață cum va fi acolo. Precum sămânța se seamănă după specie, nu vorbesc de a graiului, de a grâului, de a orzului și de a altora. Și după specie va odrâzli. Așa și timpurile celor ce mor cad în pământ, în starea în care se găsesc, iar sufletele care se despart de ele la viitoarea înviere a morților vor afla fiecare din ele după vrednicie un acoperământ plin de lumină sau de întuneric. Cele curate care s-au împărtășit de lumină și s-au aprins candelele lor vor fi toate în lumina nenserată, iar cele necurate, care au ochii inimii orbi și sunt pline de întuneric, cum vor vedea lumina Dumnezească? Nici de cum vei spune. Deci, spunem, cine le va auzi pe acestea cerând milă după moarte și le va deschide ochilor care n-au voit să vadă de bună voie nici să-și aprindă candela sufletească. Deci, pe aceștia îi va primi întunericul neluminat, iar, cum am spus, trupurile sfinților se vor strica și vor putrezi și ele, dar se vor scula cum s-au semnat, cum s-au semănat, grâu curat, grâu sfințit, vase sfinte ale Sfântului Duh, ca unele ce au trăit aici foarte curate, se vor rula iarăși pline de slavă, luminând, fulgerând ca lumina dumnezeiască. Sufletele sfinților care au locuit în aceste trupuri vor străluci atunci mai mult ca soarele și se vor face asemenea stăpânului, ale cărui Dumnezeuști legi le-au păzit, iar trupurile păcătoșilor vor învia la rândul lor, cum s-au semănat ele în pământ, în noroite sau romi mirositoare, putregăioase, vase murdare, neghine ale răutății, foarte întunecate ca unele ce au lucrat faptele întunericului și au fost unelte ale tuturor relelor și semințe ale celui viclan. Vor învia și ele nemuritoare și spirituale, dar asemănătoare întunericului, și sufletele nenorocite unite cu acestea, fiind și ele întunecate și necurate, vor fi asemenea diavolului ca unele ce au imitat faptele acelui și au păzit coruncile acelui. Cu care vor fi și aruncate în focul nestins și trimise în întuneric și tartar, mai bine zis se vor prăbuși acolo pe măsura poverilor, a păcatelor și vor rămâne acolo în vecii vecilor. Iar sfinții, precum am spus, ridicați fiecare de aribile virtuților, se vor sui și ei fiecare după vrednicie în întâmpinarea stăpânului și după cum s-a pregătit fiecare pe sine, Va fi mai aproape sau mai departe de ziditorul, unit cu el în vecii vecilor, săltând și desfătându-se de o desfărtare nesfârșită. Amin.